Le 18 e 33 di giovedì 15 maggio 2025, eccoci qua. The Musical Box riapre i battenti e questa volta col trio ricomposto. Col trio Lescano, eh, ben, eh, si riforma il si è, tridente. Sì, si è riformato il tridente perché, come avete potuto sentire e、eh, magari vedere, perché siamo anche in diretta. Bentornato in diretta. Piero, è tornato Piero. Grazie, grazie, grazie p questa accoglienza. <ride> Gli applausi fatti su, valere, gli、no? degli applausi sotto. v Allora, b b è a buonasera a tutti. Radio Cerrano Web, come dicevamo, e questa scatola musicale apre, si apre per capire un po' cosa i tre conduttori questa sera hanno ritrovato o hanno trovato、eh, all'interno proprio di questo contenitore musicale. Che vi proporremo fino alle ore 20, super giù. Quindi, io a parte、eh, i saluti di prammatica, direi anche di andare avanti,、no? di andare subito al sodo, come dice un noto astrologo: andiamo subito al sodo e vediamo che cosa ci propone Piero, che fresco fresco è tornato dalle sue vacanze.、Mm. <ride> <ride> e quindi, se, Piero, che ci propone questa sera come primo ascolto? Ma、queste preziose monografie di p h i a r o Io sono un nostalgico in, di, di quelli inguaribili. Non l'avevamo、eh, capito per、eh, niente. Un guaribi <ride> nostalgico degli anni 80-90, per cui torno negli Stati Uniti. Questa sera niente di italiano, torno negli Stati Uniti per. Per riportare alla luce un, uno dei gruppi, abbiamo poi queste, le canzoni di questo gruppo le abbiamo noi che、eh, abbiamo, siamo quelli degli anni Ottanta, m o non <ride> anagraficamente, però li abbiamo, abbiamo ballati,、e eh, eh, sono i B52s. Il primo gruppo, Qualcuno tor so, sicuramente, tornerà alla memoria di, di tanti i b 5 Shoes tuttora si, si ascoltano,、eh? tuttora sono,、uh, passano ancora in radio、uh, molte canzoni dei BP f i c t s Quindi se volete io apro,、eh, che dite? Bev'è? Va bene? Allacciatevi o r l a le cinture di sicurezza con i Beefy f i f y j u Quindi vogliamo negli Stati Uniti per rievocare appunto con nostalgia una delle band più strambe, più visionarie, s u p e r a n t i dei ruggenti appunto anni '80. I Beefy Fifty Juice, gruppo new wave statunitense tra i primi a raggiungere visibilità allora、eh, cosiddetta mainstream,、eh, si formarono nel '77 in piena era punk. Eh, proveniente da Athens,、eh, nello stato della Georgia, siamo in America, in、eh, quel biennio magico che va dal 78 all'80 e r i u s c i r a n o a sconvolgere la scena musicale alternativa, sin dalla, dalla sua formazione originale, il gruppo è caratterizzato dalle voci femminili, soprattutto di c i n d y Wilson e k a t e Pearson, a cui poi faranno da contrappunto le voci maschili di、eh, Frederick Schneider. Eh, cantante Rick Wilson, chitarrista, e Keith、eh, Strickard che era batterista.、Cominciamo, cominciano a farsi le ossa suonando nei locali e ristoranti delle loro città. Il loro primo singolo fu Rock、eh, Lobster nel 7 8 che riscosse un notevolissimo successo nel circuito underground, che poi li portò successivamente ad esibirsi a New York, in Inghilterra, procurando loro una popolarità. immediata, nel 79 v e danno alla stampa il loro primo disco, Be f f y Shows, che c o n t i e n e a p p u n t o la versione、eh, ri-registrata di Rock Lobster, che, che fu decisamente un disco d'oro, che farà、eh, il giro delle classifiche di mezzo mondo. Da questo album, comunque, del loro primo album, l'estratto che oggi vi mandiamo in onda, che io ho scelto,、eh, mi auguro che, sia, che abbia un buon riscontro, si chiama Lava. はい。 devo fare i complimenti ecco, sulla pronuncia del, del gruppo perché molti dj no b -52. Pronunciano b 52 ed è sbagliato ha ragione lui è bb52 perché c'è la s f i n a l e che loro prima fecero misero l'apostrofo poi alla fine la, tolsero l'apostrofo、eh, perché Ah、B-52 è il nome di un modello di, di, aereo. di aereo, bombardiere,、ah, sì. eccetera. Complimenti. Avvio、me. spumeggiante con il B-52: questa era una, una, una delle tracce migliori del loro album di debutto, che era del 79, appunto, che fece poi il giro. Eh, fece、um, questo album、eh, un、um, giro di, di tanti,、eh, fu un successo.、Ecco, ecco, non e n tua... perdiamoci, <ride> fece il giro in, in tutti gli, giro stasi, a, a gli Stati Uniti, dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Ottenne con questo disco insomma, un ampio successo in diversi Stati. I loro stili musicali.、Ehm, Abastanza b scapigliato,、eh, era un mix un po' eclettico di, di post-punk,、eh, surf, rock, dance rock e pop rock che ha saputo poi conquistare il mondo,、eh, il tutto condito poi da un'ironia contagiosa. è uno stile visivo inconfondibile vi ricordate、eh, per via del loro abbigliamento stravaganda i colori scargianti queste acconciature queste parrucche cotonate esagerate occhiali da sole che costituisce poi un elemento distintivo di questa band In breve tempo i b 5 e f h o o s divennero un'icona pop, segnando un'epoca con la loro musica e la loro energia travolgente. Tra altre cose, la città di Athens, tra l'altro, questo va divenne, una famosa,、eh, divenne famosa per essere una fucina di talenti musicali.、E、I Beefit c h o o s insieme a un'altra band come Irem, furono i pionieri di quella scena. Ma fu il 1980, ci fermiamo qui, l'anno dell'ascesa e della loro consacrazione con il secondo disco Wild Planet da Wild Planet Private Idaho. Scusa,、eh, sì. ti rubo prego, prego. sempre a proposito prego, prego. Del, prego. del nome, ladro! <ride> no, sempre a proposito <ride> del nome, no? Perché uno poi direbbe: loro hanno tratto ispirazione dal, dal, dall'aereo. Non è così, no. Cioè, hanno tratto ispirazione da un tipo di acconciatura che ricorda il muso del B-52.、Mm. Non so se mi rendo conto no, di quello che dico,、eh, eh, eh. eh. no, eh, no? Perché questa è una radio seria. È una cosa che andava precisata. Esatto,、eh. questa è una radio seria, eh? Si,、eh sì, sì, si. Di... Scusa prima con le informazioni. Sì, su、eh, scusa sull'intrusione. Sull siamo, siamo se i il a m o con B-52 s siete chiaramente con radio Cerrano Web,、eh, siamo in O. Sono le 18 e 49. Questo per tanto per、mm. puntualizzare, va bene?、Eh, siamo con i B52. Siamo nel, appunto nel 1980. Questo era il secondo disco da cui abbiamo estratto Private e y da O, che sarà un, anche questo: un s e c o n disco o d che venderà tantissimo. Che Confermerà il loro talento nel creare queste hits radiofoniche senza perdere il loro spirito poi eccentrico e fuori dagli schemi. Ormai、ehm, erano diventati un fenomeno internazionale. Nell'82 collaboreranno anche con David Byrne, e、um, con questa collaborazione, da questa collaborazione nascerà un EP: un EP nacque dal titolo Mesopotamia, segue poi nell'83 w h、ah. a m m che sposta il sound dei, dei b e e i t n e s s e s verso territori più elettronici. Nell'85 la band fu colpita purtroppo da una tragedia devastante. Perderanno il loro talentuoso chitarrista Rick Wilson, una delle colonne portanti, morto per AIDS. Sembrava tutto finito, ma decisero di continuare a fare musica in onore sempre di Ricky, tant'è che nell'86 pubblicheranno Dancing of Satellites. Pausa poi di tre anni e ritorno trionfale appunto nell'89 con il disco Cosmic t h i n g che segnerà un nuovo capitolo dei Be 50 c h o o s da cui abbiamo estratto t o a p p u n l'Ove Shack. Fatto la fortuna di、eh? tanti DJ, il riso, il r i Il brano più ballato nelle feste americane.、Eh, non c'è、ecco. festa in America senza questo brano.、Eh. Lo sapete perché?、Sì. Lo sai perché? Perché? perché? No, no calma d e、eh, s s o ve lo dico: <ride> perché questi dei primo, cioè i b 5 2 come dici tu, si incontrarono in un ristorante cinese e fecero una jam session e si trovarono bene. E quindi dissero:、oh, Ma sai, perché non facciamo una cosa、eh、no, duratura? Ci mettiamo su, ci un, mettiamo su un, un gruppettino.、Eh、sì, sì. Quindi loro provengono dalle feste, no, dai ristoranti. Grazie, Carlo. No, volevo、messina. dirti che noi la scorsa settimana,、eh, per far capire che siamo in diretta, questa è una radio che ha dato in diretta l'annuncio del nuovo Papa, è、sì. e、il discorso、Anzi. del nuovo Papa, vero? Vabbè.、Eh? Siamo certo, entrati certo. nella storia eh? Eh,、sì. e stasera, per farvi capire che siamo in diretta, vi ripeteremo: forse già lo sapete, che la nostra Paol Paolini è entrata in finale. g i u s t a m i n e perché ha, ba ha battuto la Stearns,、e、è in finale a Roma dopo 11 anni dalla e r r a n i Potenza,、ba、ma malgrado la statura, ha una potenza fisica che mi, mi, ricorda,、sì. mi riporta, c o r r d a mi i rimanda alla Serena Williams. Si、sì, è compressa, è però Serena Williams è n realtà bene, bene. <ride> bene. Scusa, niente. Torniamo ai B5 2 q u e s t o era la, anche questa, l'irresistibile appunto. Love Shock, Love Shock da Cosmic Thing 89, che sarà appunto il lavoro. Mh, de, de, de, de, uno degli album, anche questo tra le,、eh, i più venduti di, di, di questo gruppo,、eh, che divenne un successo anche mondiale. Negli anni 90 poi continuarono, ci a b b i a m o a l a conclusione, continuarono a registrare e a riservirsi al vivo, eh, nel, nel, eh, fanno, fanno tante di, di, di quelle tournée. Da questo momento però la loro produzione、eh, si fece più sporadica. Saltiamo agli anni 2000, a cui gli anni c 0 0 furono caratterizzati più che altro da progetti individuali, r e g i s t r a z i o n i di colonne sonore, p u b b l i c a z i o n i di compilation. Dopo però ben 16, anni, dopo ben 16 anni, nel 2008 tornarono con un nuovo album di inediti dal titolo Fanplex, che ricevette buone recensioni e un notevole、eh, riscontro commerciale. Ad oggi, però, rimane la loro ultima fatica, questa discografica. Complessivamente, diciamo che i Beef f i s che se ne possa dire, mh, si sono conquistati un posto di, di rilievo nella, nella scena musicale americana con il loro stile a s s e stante e il loro spirito irriverente che hanno ispirato poi generazioni di artisti e fan e nonostante abbiano vissuto momenti di travaglio, Eh, senza mai perdere il loro senso dell'umorismo e la voglia di fare festa, e questa forse è la loro grande eredità.、Eh. Che ci hanno lasciato fare, fare musica、eh, dilettevole, dirompente, soprattutto che, che fa ballare, che fa ballare tutt'oggi. I b f t Shoes Ma sono ancora in attività? Non sono non più、si、in so. attività. Andatevela a vedere <ride> se sono、non、ancora credo, attività. Non sono più in attività. Ma sì, ma s i sono stufati.、Eh, vabbè, non Vabbè, poi lui ha,、oh, ricordato rimane... anche, ha ricordato la perdita di de, de、sì. sì, sì, uno sì, dei sì, componenti. Sì, sì, però lì pe, penso che poi ci sia stato uno scatto in avanti.、No? Perché... Però p a n p l e x in ordine, rimane l'ultima、eh, o l loro, loro, loro, la loro ultima produzione ad oggi. Che facciamo? Mandiamo il tuo brano oppure no, no, no, vuoi, vabbè, vuoi presentare? Mh, diciamo、ah, qualcosa i、sì, n、eh. su questo gruppo semi sconosciuto: sì, <ride> sì, sì, sì. Semi. Sì, uno... Vabbè, io confesso che non, non ero preparatissimo sui B52. s、ehm, Avevo coi vinili il disco con la copertina gialla che avevamo tutti、ehm, ai tempi della New Wave e poi li avevo persi un po' per strada.、Mm, e、mi ha fatto piacere sapere che hanno collaborato con i REM.、Eh, tutte le informazioni、And、che hai dato. Bene, allora、eh, di solito、eh, in queste nostre trasmissioni, dopo le escursioni musicali, i ricordi, le monografie di Piero,、eh, arriva un mio disco. mi Presento un disco molto recente, spesso una novità assoluta. E anche oggi vi presenterò un disco che è uscito forse una decina di giorni fa. Però attenzione. Non、C、è, è una novità, è non, è, non è una novità. Stiamo parlando di un disco、eh, attesissimo dal, dagli appassionati di questo gruppo,、eh, dai fan, dai collezionisti che、eh, per tanto tempo si sono dovuti accontentare di dischi bootleg. Stiamo parlando di un live, e finalmente è uscita una versione r i m a s t e r i z z a t a da Steve Wilson. Bellissima,、ehm, veramente.、Eh, Wilson, come al solito, ha fatto un lavoro incredibile. E qualcuno avrà già capito di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del mitico live a Pompei dei Pink Floyd:、mm. è uscito in tutte le salse, b l u r a y、mm. CD, vinile, yeah,、eh, vabbè, DVD, yeah, eccetera, eccetera.、Mm, ho letto alcune recensioni, sono andato anche in certi forum. del d e Gli appassionati Pink Floyd e tutti sono entusiasti di questo lavoro. In effetti, anch'io poi ho sentito solo la versione CD. E sì, siamo di fronte veramente a un disco importante,、e、rimasterizzato alla grande.、Il、monumento. No, no, no, veramente. Di solito poi si tende un po' a, enfatizz a enfatizzare queste operazioni, ma in questo caso d il c i i a m o risultato è notevole.、Eh, questo disco contiene brani abbastanza lunghi, per cui noi vi faremo ascoltare un paio di estratti. Il primo che vi proponiamo è Ecos, h parte prima, l'Edit, in versione Edit. Stava discutendo qui in radio mi h a i n t e rotto r i Pink Floyd. No, vabbè, ma è finita. dai, dai.、E、qui, È il... vero, Emilia ha è... i ragione. Io non volevo aprire,、eh. <ride> <ride> no, dicevo che si stava discutendo sul fatto che chi un collezionista non potrà fare a meno di un vinile o di questi cd. Sì, infatti sta andando a ruba, soprattutto la versione in doppio vinile, in effetti. Quanto costa,、eh, non, non lo,、so. lo sappiamo, non lo so, aspetta, ve lo dico f r un po'. Dalla、eh. qualche aneddoto, qualche n a c c o n t o di questo mitico concerto. Vi sono rivisto quelli della notte. <ride> a proposito, vai.、Delizio. Allora, pare che、eh, Roger Water,、eh, quando venne in visita in Italia, chiaramente、eh, andò anche a Pompei. E a un certo punto si accorse che aveva perduto il.、Eh, Il passaporto e quindi、eh, chiese al custode di Pompei di poter entrare a cercare il, questo documento. E quindi entrò、uh, a, nel, nei resti di, di Pompei、eh, al tramonto, quasi al tramonto. E quindi quando vide questo cielo così particolare, questa atmosfera disse: Guarda, io qua.、Eh, Devo venire col gruppo e devo fare un concerto, devo fare un video, devo fare un film perché questa atmosfera la devo cogliere, la devo riportare,、e、la devo far conoscere. E così fece. E tra l'altro il concerto che andarono a fare nei resti di questo anfiteatro di Pompei, come tutti sappiamo, fu un concerto senza pubblico. Pare che c'erano solo dei tecnici e qualche ragazzo che era entrato <ride> lì <ride> Furt straforo, furtivamente f o r t u n a t i e, e niente, fecero questo, questo video.、E、poi, un'altra cosa che va sottolineata che、eh, Pink Floyd, in quel periodo, fine anni '70, era il '70 o il '71, Carlo, sembra il '71 comunque, era ottobre no, guarda, del '71 se non ricordo male. Quando fecero questo concerto, loro avevano appena inciso、sì, eh, l'album Medal. Che qualcuno dice,、eh, io non sono molto d'accordo: qualcuno dice che dovevano uscire dalla crisi che avevano vissuto mh, con il disco precedente, con Atom Heart Mother. Che、eh, odio. Poi anche i Pink Floyd, nelle loro inter nelle interviste, hanno dichiarato che quel disco mh, gli era un po' sfuggito di mano. Nel、mm. senso che avevano delle buone intuizioni, delle buone idee, ma poi.、Eh, non mi un... ricordo, ma Sid Barrett, Barrett era già uscito? Sì, Sid、mm. Barrett dal primo disco. l e s y f o o E pare che a Tom h a r t m o t h era appunto diventato un, un ibrido tra il rock, la, la, la musica sinfonica, avevano usato l'orchestra. Che Vi devo dire, ragazzi, io l'ho conosciuto con quel disco e, e sono rimasto legatissimo, innamoratissimo di quel disco. Adesso molti critici stanno facendo il tirappiccione. Qualcuno lo definisce addirittura il disco più brutto, più brutto di Pink Floyd. Vabbè, dei gusti, buss. No, ma forse sono critici, come dire, giovani,、no? perché secondo me tutto, così come diceva Marx. Tutto deve essere in qualche modo incasellato, incastrato e comunque in qualche modo anche eh, eh, mh, criticato, se volete,、eh, rispettando il momento storico. Cioè Tu i Pink Floyd del 71, 70, degli anni 70, non li puoi criticare, non li puoi analizzare con questo tipo di. Con l'evoluzione musicale di Richard a s p l t t allora i Pink Floyd, vabbè, questo non è la, la, la, la sede, il momento per ripercorrere un po'. Comunque la... il doppio vinile costa 45 anni,、ah, la, la, la loro storia, diciamo. I Pink Floyd、mm. hanno avuto il primissimo periodo con sì, quel geniaccio di, di s e d Bar, r e t t ma infatti,、eh, lo stavo per dire, cioè, che che sono è, tre momenti fondamentali:、e、hanno prodotto un disco e mezzo perché già nel secondo、sì. non c'era più. Con quella psichedelia sghembla, con, con, con il suo dadaismo particolare, poi lui vabbè, ha avuto i suoi problemi di droghe, i suoi problemi di crisi, quindi è uscito dal gruppo ed è stato mh, prima affiancato e poi sostituito da, da Roger, Roger Walter.、E、poi... Che ha un po' come dire, addolcito il, il, la psichedelia del gruppo. E man mano diciamo, la, la, il sound è diventato quello che poi è esploso con dischi come Dark Side of the Moon, w i s h y o u w e r e h e r e the Wall e, e tanti album che conosciamo a, a menadito. Quindi il primo、disco. periodo,、um, ecco forse questo live a Pompei è un po' la summa. diciamo Del p r i m i due periodi, de, de, de, no, del primo periodo del primo. Diciamo, no, proprio, perché poi po c'è il terzo、eh、con、sì. David Gilmour. Ok, <ride> posso? Sì, sì, ricerca, sì, sì, anzi, d a v i middle. Io t o r n a n d o a middle, io lo h a d i s p e t t o delle peggiori critiche stroncate. L'hai frugato? No no, insomma, ho... <ride> no, no, no, parli di, di middle o di dark side? No, m a r l i di a o m e h a r t m middle,、uh, uh, dove. io Ho amato f o l l e m e n t e Atom, quel periodo e Art Mother, quel brano strumentale. Siamo sai, ecco, Carlo, qui siamo in p i a z z Ma sai, ecco Carlo, che è sempre un po' pro, amante ancora, del,、ehm. della, della, de, della nascita dei titoli, come vengono fuori i titoli.、Ah, poi, sì. poi ti dirò come nate quelle、eh, sì. di Atom e Art Mother.、Allora? Se avete l'opportunità, dico a tutti i buoni gustai, quelli c Gli amanti dei Pink Floyd, che sono ancora beniamini di un vastissimo pubblico planetario, ritrovatelo, ricompratelo. Ma sicuramente ci ascoltano anche i cultori di questo tipo di musica. Però noi dobbiamo s p i n g e r e i giovani a essere più. No, no, io volevo ricordare un attimino, così per inciso, che quando i Pink Floyd stavano incidendo. u c c i e n d o Atom e m a Mother, sì, arrivarono a un punto quasi di, di confusione, il disco forse gli stava, stava un po' sfuggendo di mano. E tra l'altro non sapevano nemmeno che titolo dare、eh. all'album. E allora il loro manager disse: Guarda, prendete un quotidiano, vedete un titolo che vi colpisce. E, e così fecero. Quindi trovarono questo titolo, a r c m a t Art Mother, che si riferiva al, al cuore elettronico che era stato diciamo, impiantato a una madre. E, e quindi questo titolo non, non, non ci azzeccava niente, diciamo. Con il、no, sound m i ricorda la storia di Francesco Di Greco. m u n q u e comunque, piacque e lo adottarono. Sì, ma... non parliamo poi della copertina, <ride> delle, delle, delle, delle, ma l a musica, la vacca, eccetera, eccetera. Io la... direi di tornare un po' alla musica. Comunque, cioè, no, va bene, lo, lo dico dopo. Cosa, no, delle... no, poi, poi no? Sta cosa no, delle, delle interpretazioni che poi noi ci facciamo in testa, noi critici, eccetera.、Eh, mi ricorda tanto no, la, la, la, la, la, il pezzo di, di De Gregori che all'inizio lo, lo definivano ermetico, eccetera, e quello poi、ah, tirò fuori、ah. sto, e non c'è niente da capire、ah. perché non c è nulla da capire. Dal da questo fantastico live a p o m p e i dei Pink Floyd,、e、è proprio un estratto: nel senso che non è nemmeno tutto il brano, proprio c'è la, la parte finale di e Sacer Full of Secrets. <ride> siamo rimasti estasiati. Estasiati.、Sì, sì. Beh, purtroppo vi abbiamo proposto solo un paio di, di, di piccoli estratti. Comunque, il, il disco、ah, merita, merita tutto. Chiaramente, andatelo a c o m p r a r e c o m p r a t e v i l o 44,50 euro. Adesso, Carlo, ti voglio. Dopo i Pink oh, Floyd, oh. sarà dura. Sarà dura, <ride> ma io faccio parlare alla musica, dai, poi、Vai. ne parliamo. Gigante,「L'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe!」Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare? Io cosa farei? Dicono che sia capace di uccidere un uomo? Non per difendersi solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. È、e、alla ricerca a 亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜まりさん、亜ままりさん、亜まりさん、亜まりまり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 passare la voce che il mostro è cattivo vuoi aspettare un minuto、e、un esercito arriva bombe fucili ci siamo l'attacco è totale gruppi speciali c i らってもらってもらってもらってもらっ o もらってもらってもら o てもらっても o ってもらってもらっても a r てもらってもらってもら o てもらってもら e てもらってもらってもらってもら o てもらってもら o てもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもら 足りてくれてるのに、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯が r っくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっくりと、歯がゆっく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 「そう、mondo lontano」Lo fa con tutto il s o fiato, ma sempre più piano. v o r r e poterlo s a l v a portarlo via con un treno, lasciarlo dopo la pioggia, là sotto l'arcobaleno. voi Suonati i vostri Pink Floyd? Io mi sono u i miei Bersani. <ride> allora io stasera ho scelto, ho proposto Samuele Bersani perché secondo me Bersani che è, è, è una sorta di cantautore、eh, non, non di rottura, ma che è, è, in qualche modo、eh, si、sì, rompe un po' gli schemi che erano stati dei cantautori per tutti gli anni 70 e 80. Un autore quindi disincattato. Questo brano, che è il mostro naturalmente,、eh, scruta un po' la tematica no, del, del diverso, di questo mostro a sei zampe che viene rincorso dai giornalisti, da questi uomini come dire, scelti.、No? E comunque, già credo si intraveda、si、un po' nel testo di questo brano che. ha Fatto ap da apertura negli anni '90 i concerti di Lucio Dalla, che diciamo è il suo scopritore,、e、fa intravedere questo disincanto che poi ci accompagna ormai per tutti nel percorso di tutti questi ultimi 20-25 anni: no? non ci sono più cantautori impegnati. E stiamo parlando comunque di un personaggio, di Samuele Bersani, che nel... si è formato anche politicamente. Pensate, la madre è stata vice sindaco del... per il Partito Comunista a Cattolica. Lui ha, ha, ha vissuto un po' queste. Si,、uh, sì, ha toccato con mano anche q u e s t i Questo, anche a mio avviso, mh, disimpegno ecco dalla politica,、e、che adesso praticamente è imperante. E allora mi è sembrato un, un nome da, da da da proporre, da mh, sì da far ascoltare, magari molti di voi lo conosceranno. Non sono andato come un mio solito negli anni Ottanta, mi sono fermato a, agli anni Novanta, 2000. Poi è anche un omaggio. alle sue vicissitudini personali lui ultimamente è stato colpito da un tumore e, e nel, nel suo in un suo recente in suo recente Album,、eh, no no in,、eh, concerto ne ha parlato、ah. con grossa consapevolezza insomma è stata una, una bella È stata anche una bella pagina umana, secondo me.、E、così come aveva parlato di una sua grossa delusione d'amore qualche anno fa, che l'aveva un po' messo alle corde, piegato un pochettino. È uno che ecco,、eh, non, non, non lava i, i panni sporchi in casa, ma preferisce un po' condividerle con le persone che lo stanno ad ascoltare. La farfalla pesa cade giù, ah, succede anche a me. È uno dei miei limiti, io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi. Me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho m a n d a t a via 「うんと落としろよりも」「すぐそばにいた」「すぐそばにいた」「すぐそばにいた」「すぐそばにいた」 だから、ラスあり。Tu non pensarci più、ごはんをあげ 「そうそうそう」「そうそう」「そうそう」「そうそう」「そうそう」「そうそう」「そうそう」「そうそうそう」「そうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 「悔しいって言ってみたら」「悔しいって言って」「悔しいって言って」「悔しいって言って」 「あなたの手を手に入れいかしれ Ve l'avevo detto che Samuele Bersani non si vergogna di mettere in pubblico i propri affanni, i propri dolori, perché in fondo questo spaccacuore non è altro che la storia di un amore che si trasforma in una esperienza traumatizzante,、no? lasciando dietro di sé un dolore profondo e lacerante. È una, veramente una, un affresco, a mio avviso. Che molti di noi, molti di voi avranno vissuto anche:、no? il dolore della fine di una relazione e poi c'è il ricordo、no? che persiste che non se ne vuole andare di questo amore, la difficoltà a rialzarsi, ma poi in fondo anche il cercare una via per, ecco, per risorgere. E, e lui, in effetti, in questo brano ha messo tutto se stesso, tutta la sua storia, tutti i suoi. Tutti le sue,、mm, i suoi, le sue debolezze,、no? anche le, che poi in fondo sono le debolezze di ognuno di noi. Ti è piaciuta questa cosa?、Mamma、era molto ispirata,、eh? sì, sì, tu no, sai no, perché. perché. <ride> Qual era l'album? Era l'album che poi, tra l'altro, spaccacuore. Penso che sia stato anche usato questo brano come colonna sonora del primo del film d'esordio de del trio, giusto? Si,、sì, si.、Sì. E、poi, come dicevi tu. Sì, è lo quello... mirabile per la sua acutezza anche poetica per la, la, la sua capacità di, di, di analizzare in maniera spietata un po' Sì, tutti i, lati, sì, sì, sì, sì、eh. tutti i lati no, no, no, della vita e, e ripeto: e secondo poi lui me si è, si è imposto in questo panorama cantautorale per, la sua, per questo, nuovo, questo linguaggio proprio personale, originale intimo. intimo. Sì, sono、eh. Beh, io, comunque, non elenco tutta una serie di、eh. premi no, che lui、sì. ha ricevuto, soprattutto il premio Tenco. Insomma, è, è un, vero, un, vero, un, un vero tesoretto che abbiamo noi qui. E adesso vi, vi mando quest'altro brano con cui chiudo questa carrellata. È un altro brano che mi piace tanto, tanto, tanto. Dentro al replay, tra miliardi di altri ci sei e non hai scia. Luminosa d a u t u o プリフェリー。このおうちにかくわかるよ。このおうちにかくわかるよ。 心配してるだけでなくてもいいです。今 ad un tratto sparissi。 「どれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれど 「ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って」。 Cosa ho cancellato? Si è fermato il tempo, la sua regolarità. è come se morissi? È sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi. 「Cadono le stelle, allora è vero」「E io non so se ci sarò」「Dove andrò, non lo so」「Se lo merito no」「Se correggerò gli effetti dei miei guasti nucleari」「Se troverò il coraggio, d i telefono domani」「E più sarò lontano e più sarò da te」 d、e、Come uno che non è, ò, ò, me, i m e n t i c a ん o il m u t どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど v どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど l どんどんどんどんどん t んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん a chiedere mai niente al mondo neanche a te Erm「TIVEDODA PERTUTO」「まけめ」「TIVEDO」 Devo dire, questa è un'altra un chicca di Samuele Bersani. Anche, questa, un, anche questo è un brano introspettivo bellissimo che in qualche modo、eh, è sulla linea, sulla traccia su, che è segnata da anche Spaccacuore. Perché anche qui,、eh, se voi poi andate un pochettino a, a risentire, a vedere, a analizzare un po' il testo,、e、ve lo consiglio perché è un po' importante. Anche siamo italiani, quindi. Eh, perché il testo, in qualche modo, suggerisce che, anche se non è possibile tornare indietro nel tempo, si può comunque imparare dai propri errori e cercare di migliorare,、eh, di migliorare anche il nostro futuro. Bersani, quindi, invita ci invita nel, nel testo a non perdersi nel rimpianto. Ma a usare le lezioni del passato per costruirci un futuro un po' migliore. e, e quindi, ecco,、uh, Questo i i n d c c o q u e invito lo faccio anche a tutti i nostri ascoltatori, lo faccio anche a me stesso,、eh? va bene? Soprattutto. <ride> Soprattutto. <No. ride> e quindi viva i nuovi inizi, viva i nuovi inizi senza、sì. errori.、Bene. Bravo e e n b a Bersani,、eh. bravo a Carlo che ci ha proposto. r i t o r n i a m o alle monografie.、Mm, riprendiamo il nostro、indietro. cammino musicale. Allora, spicchiamo un salto invece adesso、ehm, in Inghilterra.、Mm, in, nei dinamici anni sempre 90, nel britpop, sempre britpop chiaramente. Per riportare questa volta l a luce una scatenatissima girl band,、eh、sì perché un vero unicum、eh, di quella ruggente stagione. Parliamo delle impetuose, dirompenti, elastica. Irrompono nel 92, anticipando, anticipando un sound un po' retro, fondato dalla frontman che si chiamava Justin Frischman, che poi è, avuto anche una è stato tra i membri fondatore e direttore di The Swed. e che vi Presenterò prossimamente. Ha avuto un'apparenza musicale con il frontman.、Eh, non mi ricordo adesso il Brit, ma come si <ride> chiamava. Comunque, poi uscì. Britney Spears. No,、eh, Brit, ah, Brit Anderson era, le, era le, il frontman dei The Suede. Ebbe una parentesi e poi uscì nel 92. Fu ritenuta considerata paladina dell'emancipazione femminile nel rock alternativo. Insieme alla bassista poi Annie Holland e Donna Matthews. L'unico componente maschile era Justin Welch. Il loro stile musicale si distingue per l'uso di,、ehm, di riff di chitarre molto accattivanti, entusiasmanti, melodici anche, che incorpora. Mh, Elementi poi provenienti dal punk rock, garage, grunge, creando, insomma,、eh、una boy, creando, creando un mix esplosivo che ha poi influenzato molte band nel panorama musicale successivo、eh, tra il 93、fredda. e il 94. Sfornano singoli di grande potenza e dinamica che li faranno entrare nella top 20 britannica, come、eh, Stutter, che è il primo, dal loro, primo, dal loro unico album d e l 95, poi ne parleremo, che si chiamava Elastica, Stutter. s o r p r e s a con questi con queste <ride> Mil、era uno dei singoli. Stiamo parlando,、eh, siamo comunque, ricordiamo che siamo in diretta su Radio Cerano Web. Sono attualmente le 19:44.、Mm. e 44,、mm. Musical Box con、Sta、Emilio, Carlo e il sottoscritto Piero.、Eh, ancora su alcune note, sempre biografiche sugli Elastica.、Mm. Mh, altre, poi, altri singoli che poi verranno. poi saranno contenuti in questo unico album, diciamo unico, ne faranno due nella loro carriera, ne produrranno, era Line Up e Connection, che diventeranno poi hit mondiali, facendoli salire proprio definitivamente alla ribalta. Nel 9 9 5 con l'album omonimo,、eh, che superano le più rose aspettative, che si rivelerà poi un risonante successo commerciale e di critica, facendoli li farà volare al primo posto addirittura delle classifiche britanniche e statunitensi. Diventano immediatamente un caso,、eh, ma il successo così repentino e inaspettato creeranno, sì, non pochi sì, sì, creeranno non pochi disagi all'interno del quartetto, vuoi per tournée estenuanti, vuoi per incessante attività promozionale. Tutto ciò porterà nel giugno del 95 all'abbandono della bassista Annie Holland. A fronte di ciò. Anche i tre rimanenti membri della band faticheranno a gestire lo stress, tanto che la stessa Frischman, anima diciamo, creativa degli Elastica, si perderà per alcuni anni tra esaurimenti nervosi e problemi con l'eroina. Intanto da questo, da questo album il prossimo estratto è Walking Up Elastica. Forse prima si è sentito un 6-0, ma era la nostra esultanza perché Sinner in mezz'ora già si è aggiudicato il primo set con il、ah, eh, con Casper r u d nel primo set.、Eh, mezz'ora 6-0,、eh, insomma. Tempi buoni, p e r i a m o s t r o testi. o r n a m o a g l i e l a s t i c a intanto, siamo negli anni 90. Questo era il primo album, questo è il secondo e s t a t t o che si chiamava、uh, Walking Up. L'unico album degli anni del, di questo gruppo, che ha avuto anche una carriera tra l'altro molto travagliata, molto、uh, brevissima. Dicevamo che nel 95 ci sarà l'abbandono della bassista,、um, a fronte di ciò, anche i, i tre rimanenti、uh, faticheranno a gestire lo stress. Insomma. E、dopo ci sarà anche l'uscita dell'altra donna, dell donna Matthews, Insomma, la formazione sarà l a defezione anche dell'altra. La formazione poi suonerà dopo un periodo di pausa sulla scena con l'album The Menes, addirittura cinque anni più tardi, siamo nel 2000, senza però riuscire a replicare diciamo, i fasti del passato dell'album del 1995. Del, del, dell del Perché、si、all'alba poi, beh, certo, poi all siamo all'alba poi del nuovo millennio, in cui ormai la musica d indipendente c i i a m o inglese ha voltato le spalle al Britpop ed è pronta ad abbracciare le nuove proposte dei vari muse, cold play e via discorrendo. Si scioglieranno nel 2001, insomma anche se la loro carriera dicevamo, è stata alquanto...、Uh, altalenante gli elastica in definitiva sono stati una band che di successo e di grande impatto anche sulla scena post punk lasciando un segno indelebile con un sound innovativo c o i n v l g e n t che ancora oggi continua ad essere amata e apprezzata da molti fan in tutto il mondo、eh, comprovando ancora una volta il valore e il talento unico degli elastica salutiamo gli elastico con l'ultimo sempre dall'album、eh, omonimo del 95 con never here l'elastica Dall'album 1995 io ho concluso anche con gli Elastica e quindi、bene. ci avviamo、prego. anche oggi alla conclusione di questa puntata. Di dai, su alle battute、Forza. finali. Prego, Te, ti ha sbandato che s i n n e r guadagna 80 <ride> milioni l'anno. 80 milioni l'anno.、Eh? No, no, va bene, vai a b o x Anche oggi volge al termine. Tu、e, hai un、ehm... pezzo da 90? No, Aspetta,、chiudere. volevo precisare、oh. che da un po' di puntate hai notato che chiudiamo sempre con un grosso nome, un、sì. grosso nome della, della musica rock. però lo andiamo a, andiamo a pescare dei brani insoliti, magari anche da, non, da dischi non ufficiali, da bootleg o da rarità. Il grosso nome di questa sera è. John Martin, che, John Martin, che una, piace molto al nostro regista, un autore che amiamo tantissimo, un cantautore inglese. Era inglese o era irlandese? irlandese? Beh, vabbè, comunque sempre anglosassone, diciamo.、E、non ci dilunghiamo molto sulla, sulla sua vicenda, purtroppo tra l'altro è scomparso qualche anno fa. E、vi proponiamo、um, un paio di brani da un live, da un live、uh, ecco、e、la rarità: qual è? La rarità è che non è un disco ufficiale, anche questo, probabilmente、eh. un bootleg. Anche questo tra l'altro, è un doppio live meraviglioso、uh, al nostro modo di vedere, e non perdiamo tanto tempo anche perché. I suoi brani in questo album sono anche un po' lunghetti, quindi sono 5, 6, 7 minuti. Facciamo parlare le note. E un primo brano si chiama Cold and Love You More. Pensando Che già sono 16 anni che è morto. John Martin, e quanto ci manca? E quanto ci manca, ci È morto anche giovane.、Eh? s ì lui aveva diabete,、anni. diabete 52, credo.、No, no, no, no. Si,、sì, del、sono、48, morto nel 2009, si, ì n 50. Si,、sì. sì, 61. 61、eh, comunque ci ha lasciato dei dischi stupendi.、Eh, è vero、eh. Si、questo、sta. doppio, questo doppio dal vivo, tra l'altro, è, è meraviglioso.、E、si chiama The Smiling Stranger in Bremen. No, no, In Chamburg. i abbiamo avuto、Schamburg. la fortuna di averlo ascoltato dal vivo. Un, Un paio di volte dal vivo.、Sì. Tra l'altro, in questo album、eh, lui si esibisce in trio,、eh, lui chiaramente ha la voce e、eh, la chitarra elettrica e acustica, poi c'è Jeff Allen al, al drums, alla batteria. E Alan Thompson, grandissimo Alan Thompson all'Electric an Bass and Keyboards. Vi salutiamo con un altro estratto da questo album stupendo, un altro suo cavallo di battaglia, Bless the w i d e r Salutiamo dopo, salutiamo adesso. Dopo, dopo. Sempre migliori, dai e m i su che siamo sgocciati.、Eh, vi devo dire, io、che、sono sgocciato da che questo autore che amo particolarmente. Sì, e、tutto. siamo arrivati ai saluti finali. Ringraziamo tutti quelli che hanno、sì. avuto la, la pazienza e il coraggio e il coraggio di seguirci.、Mm, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo.、Oh, ma io credo、oh. che noi Siamo amabilmente sopportabili. Molte... <ride>、oh, no, vi no. ricordiamo che questa è Radio Cerrano Web. Un、eh, programma、sì. ideato e condotto da Carlo,、eh, Emidio e Piero,、eh, si che, chiama, è si、chiama che è u a m u s i c a l box. Sì, sì, sì. Facciamo riscoprire il meglio di quello che c'è. Eh, vabbè, tra... ci proviamo.、Eh. <ride> il meglio del passato, ma anche come sentite. Sempre ave... col filtro del, eh, dei eh, nostri、certo. gusti. Questo、eh, non、certo. vuole essere un commento autoreferenziale, però. Eh, però v i sfido a trovare un altro programma come il nostro, e toh, dai, dai,、uh, proprio voi, ci, stanno, eh. ci stanno, non ti preoccupare. C'è anche di meglio, però f e r i a m o c i Noi stiamo a livelli medio alti, dai, ragazzi, su. Va bene, buonasera t a a tutti. Grazie per l'ascolto, per averci messo del vostro anche. Noi ci abbiamo messo del nostro. Come vi dicevano i miei amici, l'appuntamento è per la prossima settimana prossimo, sempre giovedì,、sì. su Radio c la... e r r a n o s a l u t o n i e bacione! A giovedì prossimo.、Ciao.